Kusë të ndëruarë, salamu alaikum, përda komja dhe kësaj radhe në emisionin duke kërkuar përgjigje. E, si zakonish, në këta emision trajtovën disa nga pyetje tuaja, cilat në dërgoni gjatë qitë javës në email adresën tonë, si dhe në përmjetë mesajëve. Për të përgjigjur këtyre pyetjeve me neve sonde në sudje, është hoqja i ndëruar, alaudina bazi. Oqë të selamu alaikum dhe mirësarat në emision. Ton. Aleikum salam, mirësajt Fillojm shto më një herë me pyetjen par, e parë për sonë, atë që thotë: Babai im ka ndërtuar xhamin dhe ka vdekur. A ka mundësi që në këtë botë të na vinë të mirat neve? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahuna rasulallahu dhe më çojm selavat dhe selam pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu aleihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe të gjithë besimtarëve që pasuan rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit në lidhje me këtë pyetje themi fillimisht se vërtet ndërtimi i xhamisë është një nga veprat më të mira që dhe shumë të vlefshme që mundet më e bë ba babesimtarën kët botë. Dhe kemi disa citate të quajt nga Kurani i famshëm nga apo nga hadithet jammeres, s .s. e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që aludojnë vlerën dhe rëndësinë e kësaj. Ndërtohet hadithi pejgamberes sallallahu alajhi wasallam se kush ndërton një një xhami qoft edhe sa një fole e zogut, Allah do të janërtaj ati një shtepin e gjennet. Në këtë hadith ka arë dhe mënë përshkrimi sa një fole dhe mënë e vogël, nuk është përshilim është një simbolik. një simbolik ose metaforik me të regu se sa të doqë është e vogël, Mirpo, nëse qëllimi i tij është me ban një vend falje për të falur njerëzit namazin aty dhe për të adhuruar Zotin e Madhreshën, vërtet ajo është një shpërblim për cilin do të cilën do ta arrij besimtari nesër kur del para Zotit madreshëm. e Madhreshëm. Ëh, pastaj në këtë pyetje, edhe pse te unë nuk është shumë e qartë, a është për qëllim ka ndërtuar me paratë veta një felë ka financu në ndërtimin, apo është për qëllim që ka qenë punëtor edhe e ka ndërtu si mjeshtër atë, atë gjami, por pa varsish kësaj nëse ka kontribu në ndërtimin e kësaj gjamië, nuk ka dyshim se është shpërblim ka fitu apo ka shpërblim të madhë në ndërtim, ashtu që alludojnë ato citatet disa, në, në, si kur që përmenë në mëhadithin pak më heret. Por në qështjen se a rrinë kjo shpërblim dhe dobija e kësaj a rrinë dhe pas arzëve të ti, themi që në parem ne vedim në islam se për gjdo vepër njëri u e, e, shpërblet drejt për drejt nëse ka qenë kontribus në form direkte në atë punë ose në form indirekte ka vanë kontributin e ti për të, të bërë ajo pun e hajret. E kështu që e, e vladve të ti, fmive të ti, nuk mund të themin në fond të prerë se ju arrinë shpërblimi përderisa ata nuk kanë kontribut në formë direkte apo indirekte. Por ka mundësi që berreceti asaj xhamie mund të mund të vazhdojë edhe në në pasardhësit e tij. E kanë fjalë berreceti atyre punëve mëra mund të a, të vazhdojë edhe tek pasardhësit e tij dhe kët nuk nuk ke mundësi ta se më se nuk është e drejtë, është është fakt që mund të ndodhë. Por pavarësisht kësaj apo çësjes në se çështjes në këtë mënyrë ne ve themi që për familjarët, posaçërisht për fëmijët aktivë, baba që ka baur këtë punë të mirë, në rentë par duhet meqen shembull prindit ytire që edhe ata të pasojnë këtë rrugë të hajrit, ashtu siç ka vepruar baba i tyre dhe të jetë model për punë të mira e jo të presin që e, fatkesis si që është tradit në është atë e shumë njerës që unë baba e më ka falë namaz, baba e më ka, ka qenë haqji, baba e më ka qenë hoqjë dhe me këtë pretekst që është një farë formë një lojë vetë mjaftimi se pasi ka qenë baba o kryu, a i ka kryu të gjitha kjo në islam nuk është, po jo në islam po në asë një pun nuk ka mëmësi me qenë e mjaftushme, përshkak se se si njeri do të, do të përgjigjet për, për veprat e ti personalisht e jo për Prandaj un i inkurajoj inkurajoj këtë familjar, posa që ehta djemt që ta marrin si model babën e tyre dhe të vazhdojnë këtë rrugë në, në kryerjen e punëve të mira, tash nuk është e thënë që edhe djemt të, të ndërtojnë xhamia ose ta bëjnë të njëjtën punë, por tjet ajë një shembull i mirë që të vazhdojnë në rrugën në të cilën ka qenë prindi i tyre. Zoti i dimë më shumë. Një shikues tjetër pyet pasi ta kryejm varrimin e një të vdekur, a ta lëm në varr, çka fillon më pas nay po është një pyetje shumë me interes. A është të vërtet që njeriu kur vdes dhe përcillet xhenazja, pejgamberi sahasan paralajmron disa disa veprime të cilat ndodhin më një herë pas varrimit, ndërto është se treguohet Muhamedi sallallahu aleyhi dhe selam në disa raste pasi që është varrosur i vdekur i dhe është mbuluar me dhe edhe para se të shprëndahon njerëzit i kaporosit afër me atit të vdekur i ka thon Bonedo bën lutje dhe kërkon i falje për të për të vdekurin e juaj për arsyes se ai në këtë momente është duke u pyetur. Edhe pastaj është një hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që masi që të vdesi, masi që të varroset i vdekuri dhe fillojnë njerëzit të shprëndahen, i vdekuri dëgjon ato trokitjet e ndallmeve apo të të të mbathjeve të sëlat i kanë këmbët e tyre duke nën kuptoan nën kuptohet se i vdekur e kupton se ata janë duke duke u kthyer nga ceremonia e varrimit dhe se çdo që ka përfunduar. Pastaj ka hadith që pejgamberi sahasem tregon se pasi që të ndodë varrimi dhe shprëndahen njerëzit e Vin Melaqet munkaron ne kir në disa transmetime thuhet se i kanë emrat dhe vin te ky i vdekur i takojn atë dhe i bëjn disa pyetje në disa hadithe ka ardhur një pyetje në disa hadithe tre pyetje atoën pyetja e parë është se e, cili është kush është zoti i yt pastaj cila cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt ose kush ka qenë një njerëz që ka pas emrin Muhammed të tri pytje do t'i shtrohen ati dhe nëse ka qenë besimtar i cili ka qenë në fin e, e sak të thotë në islam dhe ka qenë praktikus, a i shumë let do të përgjigjit të, këto pytje dhe kur tithuat ati se kush është zotë i të, do të thotë zotë i im është Allahu, kush cila është feja jote, a i do të thotë feja ime është Islami, dhe kush ishte pejgamberi i të, a i do të përgjigjit se pejgamberi im ishte Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Mirë po nëse ka qenë nga njerëzit jo besimtar, apo dhe dyftyrësha dhe njerëzit munafika që nuk kanë besu ë zotin edhe nuk kanë qenë musliman ose kanë qenë musliman vetëm me suefasit të tillë do të hotohen dhe në në këtë pyetje nuk do të arrijnë të të përgjigjen. Edhe si rezultati i kësaj besimtarit që do të përgjigjet drejt do t'i treguohet një vend në në xhehenam, një ziarri xhehanit thot shikoje melashet do t'i thoin atij shikoje vendin tënd në xhehenam se ku e ke pas edhe ku ta ka ndrrua Allahu xhela wella me një vend tjetër në xhenet dhe ja dëftojn atij atë vendin në xhenet dhe ky do të filloj të gëzohet këtij këtij shpërblimi që e e prët atë kurse nëse është pabesimtar i cili nuk do të ditë përgjigjet, atij thuat se do të mshohet me një me një gjit të fortë në kokën e tij dhe zëri i tij nga ai mundim do ta dëgjojnë të gjitha krijesat përveç njerëzve. ë prandaj neve themi vëllezër të nderuar kjo këto hadithe dhe ë ky këto paralajmimet të të të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na jap të kuptojnë se vërtet e, eh momentet pas dëgjes apo moment pas varrimit janë momente shumë shumë delicate për për njeriu dhe vërtet nëse një, ne i kujtojm edhe i kemi parashysh këto momente atëherë eh me të vërtetë duhet të ndrojmë qasjen tonë ndaj kësaj jetjeje dhe të përgatitemi në formën dhe mënyrën më të mirë sikur të ballaveciamo me këtë moment të dalim me fytyrë e bardhë asaj si të humbur zoti dhe më shmiri në pyetjen e radhës një shikues pyet se a bën që gjat namazit i shikojm këmbët nëse jemi rënditur e drejt në saf apo jo? A prishet namazi me këtë veprim? Ë, më duket se qëllimi i këtij pyetësi është nëse njeriu rradhitet në saf posa çesh një xhemat dhe për të kuptuar se vërtet a është në saf si duhet apo nuk është, mos ka dal pak përpara apo mrapa, me me i shikoj këmbët e, dhe kjo mendon se a, a mund ndishoj kës në po në në prishë e namazit e kështumerat. Ne ve themin si në parim duhet kuptojmë se vërtet të Njeriu kur lidhet namaz, vendi që duhet shikoj gjatë faljes namazit është vendi i sejsdes, aty ku bjen sejsdë, dhe e pakta çfarë kanë thënë ulemat në lidhje me kët thon se është e urryer që njeriu të shikoj dikon tjetër përveç se në vendin e sejsdes. Nëse shikon anash, atëherë është edhe edhe më e urryer, por nëse shikon në një vend tjetër aty për afër vendit të sejsës, atëherë edhe kjo nuk është mirë. Mirë po nëse për kët është domosdoshmë sigurse rasti shikoj se a e ka radhiten e safit mirë dhe kët e bën me kët qëllim atëherë nuk ka të keqë për shkak se qëllimi i tij është për me përsose dhe plotsu safin gjajsisht namazën e tij prandaj në kët rast nëse shikon me kët qëllim atëherë themi se kjo është e lejuar dhe nuk ka gjë të keqe në kët zoti dhe mosmiri a lejo të shesim veshje për femra është çjala për veshjet e përditshmërisë apo të rasteve të veçanta të cilat ndoshta nuk përkojnë me normat islamike Kjo pjytje është delikate, për faktin se neve e dim që islami krahës që e obligon njëriun që me vetë vetën e ti tjetë konformë si mësimeve islame, të ndaloj vetën nga alkoholi, të ndaloj vetën nga amoralitetin, nga lakuricësia, e shumë gjëra qëllat njëriu e duhet me e kufizu dhe me stopu vetën e ti, në të njëtin ku islami e nëzit, ma dje dhe e ordhërën besimtarin, që mos jetë kontribues qoftë edhe në mënyrë indirekte që të tjerët i bëjnë veprimet dhe ato ndalesa që ndoshta ai vet personalisht nuk i bën. Prandaj nuk është e drejtë që njeriu për shembull thotë se unë nuk luaj bigjos por nëse dikush më kërkon në shtëpinë apo diçanin tim për qira për më hap vend bixhozim më thon lejohet se ti nuk je duke luajtur. Themi edhe i tilla e kanë ndalun për arsye se ti po kontribon në formë indirekte që dikush të kryejë një një ndalesë të Zotit madhëreshëm ose siç e dim rastin e ndalimit të servimit të alkoolit apo blerjes së alkoolit apo dhurimit të alkoolit apo edhe shitjes së alkoolit për shkak se edhe nëse ti nuk e përdor atë, po bash sh══eb që dikush nëpërmjet ofrimit dhe shërbimit të e bën ti që dikush tjetër ta, ta përdor atë. Pra Islami ë kështu në formë të të gjithë përfshirjes e krahasi e ndalon individin nga këto veprime në mënyrë të tërsishme endalon edhe gjitha ato veprimet të cilat mund të shpin besimtarin, jo vet po në form indirekt të shoqerin në kryrën e atyre harameve në përgjësi. Në rastin konkret, shitja e veshjeve të cilat jënë të lakuricësuara si kurse që jënë disa veshje të femrave që jënë zbulojnë faktikisht pjesë të trupit si kurse që jënë disa, disa fustana shumë të shkurtra apo disa veshje të jan përshkruan pjesë të trupit të famërs apo zbulojnë apo janë të tejdukshme e kështu me radhë, kjo është problematike për shkak se nën një formë futet në këtë ndalesë. Pra, njeriu nuk i lejon gruas të saj, gruas së tij që ti vesh ato dhe del jashtë, mirë po e shet ja ja, ja shet dikujt tjetër si e bën të njëjtën. Prandaj, në parim nuk është nuk është e drejtë njeriu të bëjë veprime të kësaj natyre. Mirë po Fuka 6 kur flasim për këtë punkt thon që ka mundësi që këto veshje të përdoren edhe për halal, që gruaja ti blej dhe ti përdor ato në në në shtëpinë të burrit ose me me familjar që i ka lejuar që ti vesh ato qoftë në përdasme edhe edhe edhe takime të ndryshme qoftë edhe vetëm me me burrin e, e saj. Prandaj, eh, disa veprime të cilat mund të lejohen në disa raste ose edhe përdorimi i disa preparateve kozmetike që makiazhit e kështu me radhë që zakonisht i përdoren edhe femrat e mbuluara, mirëpo ato të përdoren në fund kufizuar vetëm në në situata kur ata janë me burrat e e, e tyre ose në në familje ekstume, radhe. Prandaj, e kështu me radhë. Prandaj, eh, disa fukahaj janë më liberal në këtë. Thonë se një e, gjë mund të përdoret edhe për halal edhe për haram, atëherë ti të lejohet me e shit atë, për shkak se ti nuk i obligon mi detyru apo me inspekton njerëzit se çfarë po bëjnë me atë me atë punë, përderisa dikush mundt me blej atë të çoft për halal edhe për haram. Mund ta përmendim shembuj të, të ndryshëm kemi për këtë, dikush mund të blej për shembull një laps ose një fletore ose një libër ta përdor për halal edhe ta përdor për haram dhe ti nuk je i obligum, ose dikush për shamëll mund të blej pije, ose diçka tjetër edhe ti për, përdor ato për halal ose për haram. Prandaj, e, disa ulema, posa që është djetarët e medhebit hanefion, pak me liberal në këtë, që thonë që ti nuk je i obligum të tjere ti kufizasht se të ku apo të interesoshë se përshfarë do t'i përdorë, prandaj e lejojnë. Gjithashtu duke ja bashkan gjitur, kësaj edhe i thojnë një parim në jurispronënzit në islame, umumul belua, kur nëse një praktik bëhet shumë me përhapur në popullë pavarësisht e shite ti apo nuk e shite nuk, nuk ndikon në form që t'stopohet a i veprimë, prandaj në këtë ras jënë me liberal në shitjen e këtyre. Me gjitha te unë them që Nëse një besimtar i ruhët kësaj dhe mundohët bile spaku t'i shes ato që nuk janë bashë shumë t'lakurisuar, a mirë po i shet disa format të veshjeve që mund t'i përdorën edhe për shtepim, mirë po ndoshtë atikush mund t'i përdorën edhe për jashtë, në këto rrasë nëse i shet atër nuk mendej se kapo gjithkeshë megjithse nëse ruhet dhe i largohet kësaj nuk ka dyshim se ai e ka ruajtur fenën e tij dhe ju ka larguar disa dyshimeve që në parim nëse një besimtar u largohet dyshimeve vërtet e e forcon fenën e tij dhe kjo është më mirë për të. Pra edhe një herë them nuk po them se është ndaluar në formë kategorike, por nëse i ruhet do të ishte ndoshta më e drejtë. Zoti di më së miri. Po në shikuesi radhës specifike aka se vaje ushqimi i zogëve dhe pëllumbave. Ë çështja e ushqimit të shtazve që zakonisht i kemi nëpër shtëpi shtazve shtëpiake që disa e, fshatar apo fermer in bajnë për shtëpitë e tjera, ë dhe zakonisht i ushqejnë ata a, a, a përfiton njeriu shpërblim për shkak të atij servimi apo atij mundi që atyre u siguron dorështa dhe blerjen që bën për ti për ti ushqyer atë ato shtazu themi se po. Kjo mbështetet në faktin se duke u nisur edhe nga një hadith që ndoshta e kemi përmendë edhe më herët ku një pejgamber saallallahu aleyhi dhe sellem e përmend shembullin e një njeriu i cili ka qenë në një udhtim të gjatë dhe ishte etur për ujë dhe ndalet te një pus, bonor, pra edhe për të marrë ujë nuk kishte mundsi, nuk kishte kohë për të për të marrë ujë dhe futet brenda në pus e pin ujë dhe del jashtë kur del jashtë e sheh një qen aty duke duke duke gërvishur në në dhë nga etja që e kishte edhe thot këtë shtoze pas ka marr etja sikurse mua dhe prap kthehet në pus dhe e merë këpucën që e kishtë e mush me ujë dhe në gjitët lartë dhe japë me pi ujë qenit dhe qenit pin ujë dhe jashuan etjen. Dhe pejga merë sallatë sallatë më thotë për këtë punë aj do të ameritoj gjenetin, do të viton shpërblimë për të futur në gjenetë. Dhe kjo në formë të drejt për, drejt për drejt, po në japë me kuptu se një, një formë ndihmises e shtazë në, kët, në këtë mënyrë, vërtet është shpërblimë. Pastaj është edhe një hadith, faktikisht vazhdimi i këtij hadithi është se disa nga sahabët, disa nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pyesin thonë oj dërguar i ja, Allahut, edhe për shtaztën që i tiena në shtëpi dhe i ushqejm, a do të kemi shpërblym? Atëra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e thot një shprehje që ka kuptimin se vërtet për çdo qenie të gjallë e cila ushqehet dhe jep ti ushqim do të kesh problem. Prandaj nuk ka dyshim se në këtë kash problem, por ndoshta në disa raste bëhet edhe obligative për njeriu, posa çirin nëse i ka shtazë të, të mbyllura, sikur që mund të jenë disa lloj të shpeshevë apo peshqit që i bajnë për zbukurim ose edhe në për, në për në për në për obor që mban shtazë ndryshme, nëse njeriu i mbyll ata dhe nuk ka mundëson nuk i li, nuk i lën ato shtazë të lira, atëra obligohet edhe ti ushqej, pra krahas shpërblimit nëse shpërfill kët, atëre mund të kaloj edhe në në fitimin e mëkatit për shkak të privimit, sikurse është rasti i asaj mace që ka thënë pejgamberi sa zën për atë grua se është futur në zjarr të xehnamit për arsye se e ka lidhur një mace dhe nuk i ka dhënë ushqim derisa ka ngordhur ajo, thot as nuk e ka lanë të lirë që ajo të ushtjehet vetë nga nga e, djerat apo ushqimet e tokës, po as nuk i ka dhënë ushqim pasi që e ka lidhur. Pra kjo është në lidhje me shtazët dhe shpezët zakonisht që i kemi ne për shtëpi dhe i ushqejmë. Po është ndaluar të i bëjmë mbyllur këto. Ë jo, nuk është ndaluar. Nëse neve i ushqejmë këto shpez dhe këto shtaz, qoftë edhe për zbukurim, për shkak se kemi praktika të drejtë për drejtë nga nga Jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me disa raste që treguohet se kanë bajt llojit të shpesëve të mbyllura, pastaj këto macie që treguohet shumë drejt për drejt edhe llojit të shtazëve, nëse janë për përdorim, sikur që mund të jenë shtazd pula ose lopa e këtu me radhë dhe me qëllim është çetë shujtojm atë atëre nuk ka dyshim se lejohat dhe kjo ka qenë praktik mirë po nëse jam për zbukurim mund kemi pak disa rezerva disa prej për njerëza megjithatë edhe kjo është e lejuara e lejuar duke u mbështetur në disa citate sheriajike Në pyetjes tjera sa sot shpesh herë harroj se sa rekate i kanë falur në namaz, sado që mundon të përshndrohem që të mos më përsëritet kjo, megjithatë harroj përsëri, çka duhet të veproj në këtë rast? Po këto janë vezveset namaz, e namazit që ndoshta për disa njerëz është e pa kuptim, si ka mundsi njëri me harru vazhdimisht, por e, mund të them që është një një rrethant që mund ballahut të und disa prej namazfalësve dhe kjo rëthan është që ndoshta saher sa që falet i nga tron rekatet e kështu më rallë. Pra ndaj, qëfar duhet bërë këjë person? Në themi që e, të mundohet që tjetë ma i përpiktë dhe ma i vëmenë shumë në faljen e namazit e ti, pastaj edhe e, si praktikë të sënë porosisin në e, porosis disa njerëz është që gjatë faljes namazit të kuptoj qartë se qëfar është duke kënduar. Për shamull, vazhdimisht në rekatin e parë nëse këndan Kullu Allahun, atëherë, nëse e, filon të, dherë të nga të resa në rekatin e dit, a i mund të kujtojnë në bazë asaj se qëfar ka kënduar se në cilin rekat është. Dhe kështu të mundohë të amësoj vetën dhe në këtë mënyrë nëse gjithashtu si shtyt ose ndihmis për ta menjanuar vezvesën e ngatrrimit të rekateve është edhe që njeriu vazhdimisht në një periudhë të falet me xhamat. Do të mos me xhamatin, me me imamin dhe imam i ndihmon atij që të mos i ngatroj rekate derisa derisa të mësohet. Ë nëse hasë në vërshtërësit kësaj natyre, atërëve projmë ashtë të qushë në kaparosit, pejgamberi s.a.a. më thotë se nëse njëri u harronë namazin e ti, a i ka falë tri rekate apo katë rekate, atërë e leta falë apo leta ndërtoj namazin e ti në bazë të asaj që është me e sigurt. Që ka kuptimin që ajo që farë është me e sigurt jënë tri rekate. Pra nëse e falë namazin dhe në rekatin e të 3 apo gjatë faljes në një rekatë dyshon se a është në tretin apo të katërtin dhe në këtë dyshim a nuk ka asë një mekanizm apo nuk, nuk anën në asë njërën se e, më shumë se është në rekatin e tret apo është në rekatin e kater atër në këtë, në këtë rast a e ndërëtë namazën e ti në rekatin e tret përshkak se a jo është e sigurt dhe pasi që ta Plëtsoj edhe një rekat, atër i bënd dy rekat e seqde, seqdeja zakon, e haresës, që është zakonisht kështu e mërtohet, dhe këto dy seqde, thotë përgamerën s.a.s. nëse ka pas mangësi, do thotë, e, e ka plëcu, kanë qenë 4 rekat, atër e kjo këto dy rekat e plëtsojnë atë dyshim të sën e ka pas. Nëse ka shtu, 5 rekate, atër këto 2 rekate e kompenzojnë atë shtim të cënën e ka bërë. Pra kështu vepran edhe kjo është praktika që nga ka porosit pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem. Ko është të dëbënjë një shkeputje të shkurtër për të rektër sërish në studia. Nërsa ju shikus të ndëruar që ndroni edhe me te ime PIS TV në të rektëajemi paspa. <mërë> Mi që të dashur jemi rekturë së ryshë në studje për të vazhdojme pjesën e dytë emisionit. Tërhoqë po vazhdojme pjëtje në radhës e cina thotë, cila është dispozita fitare në gjyrosi se flokve me në gjyrat të ndryshme? E, në lidhje me në gjyrosin e flokve, është lejuar në përgjësishtë në gjyrosja e flokve, e, po sashtë ishtë për femra, po lejuat edhe për me shkuj, me gjithse kemi një hadith që, në n... mund të nënkuptohet se për meshkuj ndalohet e zeza e erd në të erdh në përgjithësi të ngjuroset me atë, por duhet të përzihet me në ndonjë ngjyrë tjetër. Kurse për femra lejohet përgjithsisht, eh, disa ole kanë kanë thënë vetëm në dy raste nuk është nuk është e drejtë lërya e flakëve. Ato raste është rasti i parë kur e, e, neve e ka mundsi firma e ngjyros faqet për për të mashtruar ë nëse është parafejese dhe nuk i kanë ka mundsi ka, ka filluar të thịnjet dhe kur del para e, të fejuarit që ta mashtroj atë se është më e rë të duket më e rën këtë rast skandalu që, që të lyhën flokët me këtë qëllim dhe rasit tjetër është ulemat kanë thanë që nëse në gjyrosën flokët dhe ato do të ekspozohën burave të huaj dhe do të delë në formë të zbulimit të flokëve dhe në këtë rast kanë thanë që kjo nuk është e drejt për arësuje se është sikur se vërja e makjajzit edhe medal me makjajz në rase të tjera nëse njeriu i, i ngjyros flokët edhe ashtu rrin në shtëpi apo para burrit apo njerëzve që i kanë lejuar që ti ti ekspozoj flokët atë nuk ka nuk ka kurfardale ndalese disa prej fuqihave posaçisht komunale kanë rezerva në ngjyrën e flokëve nëse ato bëhen me disa ngjyra që nuk janë normale, sikurç mund të jetë ngjyra modern. e gjelbërt ose ngjyra e e kaltërt, që faktikisht janë ngjyra që nuk janë natyrale për për për njeriu, prandaj kanë rezerva dhe thonë që nuk, nuk është mirë kjo të praktikohet mirë, po nëse lyhet me ngjyra që janë pak më normale për për për njeriu apo për themrat në përgjithësi sikurse e bardha, e verdha, e zeza, e kuqja, e mbyllur e kështu me radhë, nuk ka gjatëkëse dhe dhe faktikisht është një praktikë që është e pranuar dhe lejohet përgjithsisht. Një shikues pyet se si duhet lar gjinazet. Ceremonia e pastrimit të xhenazës fatkesish të tek ne apo në popull mendojnë se është një veprim, veprimtari që duhet ta kryej vetëm hoxha, por neve duhet ta kemi parasysh se çështja e pastrimit të xhenazës është një punë, një vepër që me të fillimisht ngarkon familjarët e afërm, kështu që më e drejta është që pastrimin e xhenazës ta merë përsipër apo ta kryej të ata kryen të, të afërmit e, e të vdekurit nëse është baba për shembun djalin e, e tij ose vllau vlon ose djali babën e ose kushëriri kushërin e kështu me radhë edhe të femrat e njëjta nëna motrën e, nëna vajzën motra motrën e kështu me radhë Mirë po fatkesisht të ne është një loj frike, mund të them, apo një loj mos vedisimi në lidhje me gjenazet në përgjësi, edhe i largohën kësaj disa, disa njerëz dhe mendojnë që hoqja duhet të kry e jo dikush tjetër. Pra, themi që e drejta është që këtë ta kryin familjarët, kush ka mundësi, e mos ti kalohet kjo dikujt tjetër që është i huaj pavarësisht nëse është hoğa i fshatit apo apo dikush tjetër e, nga njerëzit. Kurse çështja e asaj ceremonisë apo mënyrës se si bëhet pasurimi nuk ka diçka të jashtëzakonshme apo diçka shumë të vështirë, fillimisht për synetit është që para se të para se të filojmë pastrimin që t'i heqim robët e të vdekurit në përgjësi dhe nëse kando një vend që kando një papastërti talë me njanojmë atë t'i japim të haret pjesëve ku ka do thot pa pastërti në përgjithësi, pastaj preferohet që t'i japim abdes tmer abdes në përgjithësi, duke pas kujdes që mos të fusim ujin në në në gojë edhe në hund për shkak se ai ujë depërton në brancinë e të vdekurit dhe ka mundësi gjat çe finoses apo në një situatë që ajo prapë kthehet, prandaj mundësisht që mos mos depërtojnë këto vende, në, në këto vrima, mos depërtoj uji, ti i dhajm, domthon e ja i japim abdes në përzësi duke pastruar organet e, një pas një ashtu siç është e para par, pas kësaj fillojmë me pastrimin e, e trupit duke filluar nga koka dhe ana e djathtë në përzësi, pastaj anën e majtë duke e përfshi threj trupin me ujë dhe pas kësaj përfrimja, atërë nëse, nëse pastrojmë me ndo një preparat higjenikë, sapon apo shampon, në disa raste përdorën edhe format parfymosjes, si kurse sidr apo kafur, jenë doloje të preparatëve higjenike që përmbajnë vetë edhe aromë, nëse kështu e pastrojmë edhe njëherë e përfrim trupin me këto preparate për ta përfrimja, për ta pastruar trupin do të ishte më mirë, pastaj e shpërldajmë, e shpër, shpërldajmë tërësisht dhe pas për larjes e terim me me peshqir të të të terur dhe pas kësaj e çef çefinosim gjinazën dhe kështu bëhet përgatitja për ta varrosur. Zotë dini më shumë. Ai kemi për obligim çti lajm gjinazet të të afër më apo është thjesht Obligim si farz është kifaj, dhe thot është një formë e obligimi që nëse dikush nga pjesmarësit e kryen, atëre ajo, ajo bjen nga pjesmarësit tjerë apo nga njerëzit tjerë, pra është një obligim që nëse e kryen një individ, apo dy, apo tre individ, aj obligoshmëri bjen nga të tjerët. Mirë po nëse këtë e shpërfilin krejtë shosheria, krejtë afermit dhe moskoftë kështu, po nëse varoset pa tështë, Pa e pastruar, atërë ata kanë gjuna kolektivisht dhe për këtë do të, do të pasojnë mëkatet. Pra është një obligim kolektiv që nëse në këtë pun e krynë disa individ një apo dy, atërë obligushmëria bjenë nga të tjeret. Një pyetje tjetër thotë, a mund të nga nga të smojnë gjatë namazit gjinet apo djale? Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t po është e mundur që në rastet që shihet ka hadithe të ndryshme nga pejgamberi sallallam që njeriu gjatë faljes namazit vjen shejtani dhe fillon me i bë cytje atij për të harruar numrin e rekateve apo për të për të ia përzir namazin e tij dhe kjo mundet me ndodh dhe mundet me pasytje çytje ka pas edhe vet pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam në disa raste por ne duhet të jemi të koncentruar gjatë futjes namazit të, të përshindrohme në atë që farë poledzojmë dhe atë që farë farë jemi duke bër, duke pas parasysh se në ato momente jemi në komunikim të drejtë për drejt me krijosin ton Zotin e madhreshm Allahun e plotfuqishëm dhe nëse i kemi parasysh këto gjëra atëherë vërtet çụtja është shumë minimale dhe nuk ka mundësi të ndikoj. Është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse çụtja arrin në një maksimum edhe vërtet e ndihami të shqetsum, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë kush e ndin kët çụtje dhe e ndin veten shqetsum, atëherë e drejt e ti është që në anën ta kthej kokën në anën e majt ka ka këmbët edhe të fryj 3 herë në këtë formë domthonë këtë formë ta praktikoj dhe të, të thotë e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim kërkoj mbrojtje prej Allahut nga shejtani i mallkuar dhe kështu nëse vepron atë mund ta largoj edhe atçytje me të cilën e ecila e ka shqetësuar gjatë faljes së namazit. Pra kështu ka praktikuar edhe pejgamberi sa selam dhe na ka praktikuar na ka porosit edhe edhe neve. Zoti i dimë më shumë. Një shikues tjetër pyet sa më lejo të mua si namazlit të punojnë në hotel apo restoran. Edhe kjo pyetje sikurse ajo pyetja me shitjen aty rrobave hyn në këtë kategori nëse Të në punën tonë kemë bënë një punë të lejuar, sikurse që është shpërndarja e njerëzve të dhomave, pastaj shërbimi i tyre pastrimi i dhomave apo shërbimi njerëzve me ushqim e kështu me radhë dhe në tërëkut janë veprimet e lejuara, pra nuk shërben alkool e moteli i cili ti punon nuk është hotel që njehet me me me punë jo të mira, sikurse mund të jetë amoralitet e kështu me radhë, mirëpo është një vend ku njerëzit pushojnë rrugtarët gjatë rrugës, udhëtarët e njerëzit e tillë, atë nuk ka gjithë keqë. Mirëpo nëse moteli njihet se është një vend ku njerëzit shkojnë për amoralitet ose të shërbimi i tyre në lloj të këtyre gjërave të ndaluara atëra kuptohet qartë se nuk nuk është mirë dhe nuk lejohet që ju të punoni aty Një shikos, do të hoqë, ka mundësi të në dregoni sa bënd të falim vitri njëci si farzi akshamit, pra me të njëtë atë rekate dhe me të njëtë atë dofë. Po, kjo pyti është problematike për faktin se është një loj debati, ose me tha një loj mos pajtinin mes të shumicës dërmuset fukahave dhe djetarëve të medhebit hanefi në mnyrën e faljes e namazit vitrit ë ajo është se është një hadith i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam në të cilën kuptohet në formë të drejtpërdrejtë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë mos e falni vitrin 3 rekate sikurse namazin e akshamit, por faleni atë 5 rekate ose 7 rekate e kështu me radhë. ë kjo është ajo konteksti i hadithit, kemi edhe citate të tjera që disa dietar posaçërisht Ibn Hajeri gjatë komentimit të këtij hadithi që është i saktë, thotë se qëlimi këti hadithi është që gjatë falje se si namazit të vitrit, mos të përgjësojmë njërën se si e falim vitrin, me përgjësojmë si kurse që e falim namazin e akshamit. Pra, mi falë tri rekate me dy të shehuda, por duhet të falim vitrin ose me tri rekate duke e lanë vetëm një të shehud, si kurse që është të shehudi i fundit, pra jo të shehudin e parë, e për shkak se kështu ka praktikuar Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem dhe kur e ka fal vitrin siç vërtetojnë hadithet e të qarta dhe të sakta e ka falën këtë mënyrë. Pastaj kan thon ose të falet në këtë mënyrë, ose të falet duke shkëputur 3 rekatshin në 2+1. Pra ti fal 2 rekate të bëjtë të shëhudin tjep selam, pasaj të ngritet të falë edhe një rekatë dhe, dhe pas kunutit ruku sejtë të shëhudit tjep selam dhe kështu të apërmbyllë njërën e faljes e vitrit. Kurse djetarët e me dhejme të anefika në thonë se nuk është përselim këtu ndalesa, fillimisht nuk është ndales është me kru, ka thonë, se është një ndales që ë, nuk është decidive, si kurse harame, apo, apo ndalesa, po është me kru, Kështu që shtoqi kan thonë që nuk është për qëllim këtu ndalesa në fond të prer për xhasimin e të akshamit për arsye se uh, thonë që vet falja mënyra se si e falin tek Hanefit akshamin uh, vitrin duke duke janë duke në, në kuptuar edhe bërjen e kunutit për duas mas mas para shkollës në ruku po nënkupton në se nuk po falet krejtësisht sikurse akshami Pas ta i kanë thonë që mnyra se si e ka shprej si kurse i bën hagjeri apo disa djetar tjerë, është një form e gjithi hadit, nuk do të thëtë që kjo është e, e, e sakt dhe ashtu a, ajo form e mnyra se si e, falin, e, e pranojnë faljen djetar të medhejbet anë e fi, nuk do të thëtë që është në form të drejt për drejt e njëtë si kurse namaz e akshamit. Dhe kanë thonë që kjo hadith që ndalën faljen, ndalën faljen 3 rekate dhe për qëllim është që njeriu mos të kufizohet në namazën e natës në vetëm 3 rekate. Për arsye se vitri konsiderohet në namazën e natës, por sa so më shumë që të falet është më mirë. Kështu që kjo ndalesë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është ndalesë e nxitjes për të falur sa so më shumë gjatë natës e jo ndalesë e cila e kufizon që namazi i vitrit të falet 3 rekata, por duke ndërprer atë me njës, me me dy selame ose duke duke e falur me vetëm një tashehud. Pra këtu është një debat shumë i ashpër dhe shumë i madh, duke mos u futur në këto elaborime, e, prej dietarve Zeylaiu në librin e tij Nasburraja e trajton këtë meselë dhe e sqjellton në formë të detajzuar këtë mos pajtim, duke sjellur argumentet dhe dhe qëndrimet e ulemave edhe të medhëve Hanefit edhe të tjera, themi që ajo sfar vërtetuat nga praktika Muhamedit sallallahu alejhi wasallam e din se vërtet vitrin e ka fal në disa mënyra dhe në disa forma ka madje tregohet në deri në 10 12 forma e ka fal namazin e vitrit pe vitrit pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kështu të gjitha ato janë të pranuara Megjithëse ma e ma e vërtetuar se më së më së shpeshti apo më së shumëti ka praktikuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka sinko forma që t'a fal vitin e tri rekate me një teshahhud, pra vetëm me teshahhudin e fundit dhe e ka fal tri rekate duke ndërprer në në mas dy rekate ka dhën selam, pastaj e ka plotësu edhe me një rekat. Kto dy forma kanë qenë më të njohura të që e ka aplikuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe për to kemi hadithe më të shumta dhe më të vërtetuara si në rëfaljes së namazit të vitrit. Oqë këto ishin pyetjet e personave, ne ju falenderojm shumë që jetet këtu për të çënsonë në emisionin tonë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Atëherë shikojë sanduar këtu ishin përgjithë të personave, ne ju falenderojm shumë që na ndoçët, mos harroni të na shkruani edhe në te në email adresën tonë si dhe nëpërmjet mesazheve. Ne do të takohemi sërish në emisione të ardhshme. Deri ather, asalamu alaykum. <Tarik>